ste dobro došli u naš studio. Drag gost sa kojim zaista volim razgovarati o svim temama, pogotovo ovim koje nam donose dane Ramazana. Ove godine, evo nas, naše gostovanje, ali posvećeno je temi koja kaže tumačenje Kur'ana. Za početak voljelo bi da nam kažete nešto više o tome pa evo nakon bismillahi za kole spominjanje Allaha džele šanhu i salavata i na našega poslanika miljenika Muhameda sallallahu alayhi ve sellem evo želim da naravno poslanik pozdravi sve naše gledatelje i čini mi počasno zadovoljstvo da mogu baš u ovim bareti mjesecu Ramazanu gostovati u vašoj emisiji. Što se tiče samoga tumačenja Kur'ana i Kerima, obzirom da on došla upravo u mjesec u Ramazanu, vrlo je bitno da se o tome što više govori. Da. I ja se nadam da da i u tom nekom smislu riječi i zbog toga je vrlo značajno da progovorimo nekoliko riječi posebno e, zato što je Kur'ana Kerim počeo da se objavlije u mjesecu Ramazanu poslaniku alaih salamu pećini Hira i da su prve riječi u stvari bile nešto što će potaknuti čovjeka na i naravno onaj analiziranje svega onoga što čovjek vidi i doživi. Zbog toga je vrlo značajno da se ovom segmentu priđe na jedan lijep način, a tumačenje Kur'ana i danas, kako bi rekao, kod mnogi ljudi predstavlja neku vrstu e, olahkog shvatanja, naime, svako tumači Kur'an i Kerim. Pa mislim da bi trebali e, ipak malo na, na taj način razgovarati i dati do znanja svima koji e, tumači Kur'an Kerim i koji govore o njemu, a posebno bez argumenata i bez potrebnog znanja, da je to nešto što će imati sutra možda konsekvence na sudnjem danu i zbog toga bi trebalo možda i ovdje u ovoj misli ispomenuti e, značaj ili uvjete e, ko može kriterije ko može da tumači Kur'an i Kerim. Pa ako dozvolite, ja bih možda u nekoliko na, samo onaj trenutaka to spomenuo da Ani Kerim može da tumači osoba koja je ujistinu stručnjak, zato koja je ekspert iz oblasti šarijatskog prava, odnosno šarijatskog znanja. I zbog toga je danas vrlo mučno vidjeti i na Facebooku, na internetu, na raznim društvenim mrežama da svako se uključuje i svako govori o tome, a čak nemaju pravo ne da govore oni koji nekada se smatraju pozvanim, zato što nisu savladali te sve kriterije koji su potrebni, da bi se tumačio Kur'an i Kerim. A da bi se tumačio Kur'an i Kerim, mora čovjek da poznaje izuzetno dobro Kur'an prije svega, jer je on izvor na kojem treba temeliti to svoje učenje i pa onda dalje prenosti drugima. Zatim, hadisa Allahog poslanika s.a.v. imate, vjerujte, mrojne ljude koji se smatraju i pozmanji da o tome govore, a da nis pročitali ni jedno kompletno hadijsko dijelo, što jasno govori da se ne može Kur'an tumažiti bez govora Allahov poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, jer je on bio i prvi tumač Kur'ani Kerima i on je prvi komentirao u Kur'ani Kerim. Prema tome, ukoliko ne poznajemo sve ajete ne poznajemo kompletno Kur'ani Kerim, pa iza toga ne poznajemo sunnet poslanika, ali i sve faze njegovog, dakle, sunneta. Zatim, koliko ne poznajemo, Azhabe, to je spravu generaciju muslimana koja je na najbolji način shvatila, razumjela i implementirala Kur'an i Kerim i ukoliko ne budemo pratili njihove biografije ili njihove, njihove riječi koje su oni kazale o Kur'an Kerimu ili tumačeći određene ajete na temelju druženja sa Allahom, poslanikom, miljenikom Mohamedom sallallahu alaihi wa to je jasna znak dakle da da čovjek onda može da pogriješi a ja, poslanik alaih kaže ko bude tumačio Kur'an, bjegajri ilmin, bez potrebnog znanja, dakle, bez jakih argumenata, on je pogriješio, makar i pogodio, jer moglo se desiti da, da ne pogodi. Dakle, vrlo je bitno da ne, ne tumačimo Kur'an onako iz hira, iz neke svoje kako mi rekli, iz neke svoje e, predođbe ili da tumačimo Kur'an i kerim da ne imamo ove potrebne uvjete. Ja bih samo upozorio one koji žele da tumače Kur'an i Kerim i da gonje mu govore ili da onaj, komentiraju njegove ajete. Ja bih uputio na knjigu našeg uvaženo kolege sa islamskog dažba fakulteta iz Ence Hafiza, profesora doktora Safeta Halilovića koji napisao jednu divnu knjigu koja se zove Osnavi tefsira. I tu je tačno naveo sve uvjete na kojima čovjek, čovjek treba da priskribi kod sebe i da ih na neki način uvaži i respektira da je mogao tumačiti Kur'an i Kerim. Profesore, definisat onda ko može tumačiti Kur'an. Problem je danas što ne može ni jedan pojedinac tumačiti Kurani Kerij i Meri Kurani Kerin govori o svim segmentima ljudskog života. Dakle on govori o policiji, ekonomiji, i onome svijetu i ovome svijetu i berzahu među svijetom između svijetu između Njaluka i Arireta, govori dakle o biologiji, govori o govori o fizici, govori o atomskoj fizici. Dakle, da bi čovjek mogao tumašiti Kur'an i Kerim, danas nema čovjeka na Dunjalu koji to može da tumači. Ono što imamo klasične tefsire i ranije tefsire iz prošlosti, to su ljudi koji stumačili na temelju ajete i na temelju hadisa, božijeg poslanika, ali i sala. Danas mi ne možemo tumašiti Kur'an i Kerim samo na temeljima ajeta, hadisa i na temeljima prakse ili govora prvi generacija muslimana, to jest ashaba i tabijina, ukoliko ne budemo uvažili sve ove naučne pretpostavke koje imamo ili naučne dokaze i ono što je već dosada eksperimentirano i što je na neki način dokazano. Tako da brojne ajete koji su nekada tumačili veliki islamski klasici, mi danas možemo daleko bolje protumačiti, ali je potrebno uključiti u tumačenje Kur'an Kerima ne samo teologe, odnosno vjerski obrazumane ljude, nego moraju se uključiti tu i biolozi, i hemičari, i fizičari, i medicinari, dakle, ljudi svi struka jer je Kur'an i Kerim život i on govore o svim segmentima života, tako da Kur'an i Kerimu samo jedna trećina ajeta koji govore o Allahu Đelešanu, o njegovom stvaru, o njegovom supremaciji, u svemiru, tako dalje. Ali dvije trećine Kur'an i Kerima su vezane za život, za ovaj naš dunjaluški život I naravno sa naglaskom na odgovornost na onome svijetu, ali puno ajeta koji u istinu govore iz razni oblasti, iz područja, historije iz područja, recimo onaj fizike iz područja, razni e, e, prirodni pojava koji ne može jednostavno sam sam teologi ili čovjek koji se bavi vjerom potumašiti ukoliko ne bude u pomoć prizvao, ili pozvao i određene eksperte iz razni oblasti. Zbog toga je Kardavi nedavno na jednom mjestu, kada je bio upitan, doktor Kardavi, čuveni islamski učenja, kada je bio upitan o e, zabrani Duhana, oni rekao da mi teolozi ne možemo donijeti odluku o tome ja nema spomenuto argumenta ni u Kur'anu ni u Sunnetu da je duhan zabranjen ali ima medicina koja danas uspostavila i jasno dokazala dakle dokazala sa svim mogućim je tako pokazateljima da je duhan štetan i prema tome islam zabranju ono što je štetno. Pa na temelju dakle medicinskih stručnjaka i naučnika se to zabranju. A na ne, ne temelju niti Kur'ana, niti Sunneta. Jer u Kur'anu i Sunnetu samo postoji načelo da čovjek ne baca sam sebe u propaz. To je da nema pravo da šteti ni sebi ni drugima. A pa ovdje je medicina dokazala da je to štetno i prema tome doktor Kardavi kaže da je zbog dakle nauke mi već da. možemo to na neki način zabraniti. Otud da nećemo tumačenje danas Kur'an i Karima ne može ići bez Bez timova i bez jake ekipa koje trebaju sve da se uključe takođe i prevođenje kuranika Rima jer ne može jedan teolog sam da razumije određene recimo procese u prirodi ukoliko one pozove prirodoslovce ili neke druge ljude koji su ekspertisti i oblasti. Profesore, danas, danas su ljudi zaista skloni povlačiti vremensku distancu uh, u odnosu na vrijeme kada je, uh, kada je objavljen Kur'an pa porediti jeli, sa današnjim vremenom. Uh, reći današnje vrijeme donosi nešto novo. Uh, u stvari skloni su jeli, često porediti uh, zbog vremenske distance u stvari prilagođavati određene jeli, uh, određene situacije. Naravno, ljudi koriste sve moguće mehanizme da opravdaju svoje postupke koje imaju u životu na svijetu. E, ono je sigurno da postoje stvari koje su nepromijeljive u kurani kerimu i sumetu poslanika ali -Salam, i salami. To su determinante koje mi ne bi trebali da diramo. Kao što je namaz, kao što je post. ono To će biti uvijek aktualno do sudnjega dana. Ire Allah šanum to odredio, naravno namaz da nas čuva od loših djela i dana na neki način bude prevencija da ne odemo u nešto što je loše jer taj susret i kontakt sa Allahom je uvijek potreban i zato Allah kaže inna salata tenha anil fahsha wal munkar zaista namaz odvraća odružnjine, valjali i negativni dijela. Dakle, to je njegova glavna funkcija, e, sjećanja na Allaha, a čim se čovjek sjeti Allaha, to je bude u kontaktu sa njim u namazu, on već malo razmišlja o ovim stvarima koje dolaze, posebno ako sluša poslanika ali islam koji kaže klanjaj namaz kao da ti je posljednji dakle kada čovjek klanja i vodi računa e, i smatra da mu je možda to posljedni namaz, možda će i za toga preseliti na onaj svijet, odmah drugačije već razmišlja, manje će gibetit ljude manje će praviti probleme manje će možda nekoga mrziti manje će nekome podmetati jer se boji da neće tog momenta možda i preseliti na onaj svijet, dok toga je vrlo važno namaz posti svi ovi ostali i baditi koji Allah dao u koji su sadržani oni naši kao što znate pet islamskih šarta šahadeta, ova četiri elementa. I, i badeta koji su propisani, koji će trajati će do sudnjega dana. Međutim, imaju druge stvari koje su promjenljive i one se mogu mijenjati s vremenu i zato je nama Allah zašanu dao da svako od nas može razmijevati Kur'an u vremenu kome je živi, jer ne može se Kur'an mijenjati ali se može čitanje Kur'ana mijenjati, razumijevanje Kur'ana mijenjati. I nije isto učitati Kur'an danas u naše vremenu kada imamo ovoliko mehanizama koji nas upućuju da možemo bolje razumjeti ajete nego što je to bilo u vrijeme je tako onaj današnji generacija koji nisu imali jasne dokaze nisu znali kako se kreće mjesec kako se kreće zemlja, mi smo jednostavno samo znali iz Jasina ona dio ajeta fi fele kin yasbahun, sve se u svemiru kreće. Ali rijetko ko je mogao da zna onaj šta se krijeće, da li se krijeće sunce oko mjesece, mjesec oko sunca, da li je onaj zemlja ravna kao obična ploča, kako su nekada klasični učenjaci govorili. Danas mi to, hvala Bogu, imamo, zahvaljujući, jel tako, nauci koja je brojne stvari iznedrila, dokazala i tek sada mi možemo brojne stvari da otkrijemo daleko bolje nego što je to mogla klasična islamska olema i poznati učenjaci koji su stvarno uložili veliki trud teško naločajete su mogli samo na temeljima ajeta na temeljima hadisa na temeljima ranih učenjaka koji su na neki način bez ovih današnji e, savremeni mehanizama poput mikroskopa i razni drugi ovi pomagala koji mi danas imamo ni blizu nisu mogli to dokučiti i oni nisu mogli ni znati ni šta je to bakterija niti su je mogli vidjeti jer je poslanik alejhiselam upravo zbog toga tom čovjeku koji nije mogao to da razumije govorio o šejtanu pa kaže kada zijevate stavite ruku na usta da šeita ne uđe unutra. Jer da je govorio da vam virusi ne uđu, ko bi razumio viruse, ljudi bi se gledali okolo, ne bi uopće znali, niti bi onaj mogli pojmiti šta je to virus. Mi danas znamo da u stvari virusi, bakterije i ostalo ulazi u naš organizam u koliko ne stavimo ruku, jer smo stalno na neki način tu, onaj uh -huh. kako bi rekao, u komunikaciji ili u kontaktu sa raznim bacilima, bakterijama i svim onim ostalim što može da nam našteti. Pa je poslanik, ali selam, to personificirao kroz šeitana, a ljudci znali da je šeitana nešto što je negativno. Tako da da je u stvari virus i bakterije, to je nešto što je negativno. I danas mi tek možemo daleko bolje razumjeti recimo te hadise nego što smo mogli onaj u vrijeme, onaj poslanika. Ili kad se kiše, poslanik, ali se kaže kada kihnete ili želite da kihnete, stavite ruku ili jedan dio svoje svog haljinčeta, to jest maramicu nešto, onaj stavite na usta i kaže prigušite vaše kihanje. Dakle, ovo prije svega onaj, prevencija da ne bi možda prepali nekoga, kad čovjek stvarno da na da kihne, nekada osjetite ili dijete ili neku osobu koja je možete i tekako ugroziti, s jedne strane, s druge strane izbasti nešto što ne valja. Međutim, Ali Isilam tu uvijek vjezao za neku vrstu i badeta, neku vrstu nečega što će nas Allah nagrati. Zbog čega? Zbog toga što ćemo mi, zbog toga slijeti, a nećemo moći razumjeti. Međutim, danas mi to povrt toga što slijedimo i znamo da je istina ono što je poslanik, ali Donio, a znamo i na temelju nauke koja danas dokazala brojne stvari koji su već onaj do sada eksperimentirane i puno stvari već mi možemo daleko bolje razumijeti i svatiti kada čitamo recimo klasične tefsire i tumačenje Korana vidimo koliko danas mi smo u stvari u prednosti odnosu na te generacije koje su nekada bile. Profesore, mjesec Ramazana je mjesec učenja Kur'ana, posvećenosti Posvjećen, Kur'anu, posvećenosti Bogu. To je naša obaveza, to je naša dužnost. Naravno, obzirom da je u mjesecu Ramazanu Kur'an i Kerim je objavljen, onda se nama daje u zadatak da malo više posvetimo pažnju Kur'anu mjesecu Ramazanu. Prostani kali islame daleko više u Ramazanu uči o nego van Ramazana, jer to je ipak mjesec u kome Allah i nagrađuje više i grednije, ali to je mjesec objave, upravo mjesec u kome je počeo Kur'an Kerim da silazi na zemlju i to je mi bismo rekli svojevrsna revolucija koja je promijenila tok čitave historije i naravno tada svijet nije isti kao što je bio. Nit će biti upravo zavodljivi tome što je Allah spustio Kur'an Kerim, to je kontakt dakle neba ne, sa zemljom i to je nešto što treba svakog od nas da fascinira i da nas učini tako blaženim, finim i zadovoljnim što mi možemo kao obična stvorejenja, kao obična praška koji nismo nikoj ništa vidjeli ste kada Allah uzme svoju dušu i mi ostanemo obični leš koji nekada ukoliko ne bi imali oni hladnjače za udara, što jasno govori da mi nismo niko i ništa u odnosu na Allaha koji je sve dao, sve stvorio i dušu, nam čak ubrizgao naša tijela i time pokazao da je on moćan i svemoćan. I onda kada čitamo njegove riječi u stvari, vidite, mi imamo prijeliko svojim usnama, sa svojim, dakle, onaj, sa svojim jezikom da pokrenemo Takvi riječi koje objavi onaj koji sve zna, sve vidi, svim vlada, sve će stvoriti, sve stvorio u stvari, sve će rastvoriti jednoga dana. Sve nas proživjeti praktično iz ničega i onda treba da to bude počas za vjernika. I mi treba kada učimo Kur'an da doživljamo tu posobnu ekstazu, posobno ljepotu što ne doživimo kod čitanja drugih dijela. I ono što je meni ostalo sjeća naš profesor Ahmeto Ustijen Efendija Džiozov koji nam je na Fino u Sarajevu, dok sam studirao, predavao upravo ovaj predmet Tefsir, koji govore o tumačenju Kur'ana, on kaže, pogledajte, djeco, ja kada čitam neki roman, pročitam ga, ja ga više ne, ne moram pročitati. Ja ga zapamtim i znam njegovu radlju i, i ne vuče me puno da ga čitam. Može po neki roman, ali rijetko. Ali Kur'an i Kerim svaki dan učim, svaki dan čitam, svaki dan razmišljam o njemu i svaki dan mi nešto novo dođe u njemu kao da ga ranije nikada nisam čitao. E to je vrijednost. To je mudrost, kur Anik to je njegov velšina. To je nadnaravnost koju Allah daje kroz njega. Dakle, da svaki put i svako od nas, bez objera da li bio obični čovjek ili neko koji je onaj stvarno u te vrhunce u nauci i u meditiranju, on uvijek nađe i svaki dan neku poruku kao da nikada ranije to nije čitao. Zato što se Kur'an u stvari objavljuje za e, stvarnost našu. I on u stvari odgonijeta i daje odgovore na ove naše dunjalučke enigme i naše brige. I vi ćete vi vidjeti, ako čitate Kur'an, samo ne morate ne samo uzmite prijevod ujutro kada ustanete pročitate ajet i kažete Ovo ovom ja razmišljam, tri mjesece ne mogu da odgonitnem Allah, već vam šalje odgovor. I zato što je Kur'an i Kerim došao da ljude uputi, dakle, ovim putovima, da mu da spasi na ovome svijetu, na budućem svijetu i da mu da odgovore, jer su brojni ajeti dolazili e, upravo da odgovore naše zapitanosti. zato Allah Želešanu kaže u suri Al-Isra, ''Qua Kur'anen farakna'u li takra'ehu ala nasi ala mukfin vonezelnahu tenzila.'' I ga kao Kur'an, sve dio po dio, sve ajet pa ajet objavljujemo da bi ga ti ljudima malo pomalo kazivao i prema potrebi ga objavljujemo. Vidite, dakle, Kur'an Kerim je dolazio suksasivno, postepeno. Nije dolazio od jedan put, jer Allah mogo u svima postati preko svojih meleka, je tako, svakome je Kur'an i Kerim umotan u selofan sa jednom lijepom ružam i karamfilom i svakom uputim na njegovu adresu. Nego je Allah, Želešanu, htio u stvari da Kur'an Kerim silazi postepeno i da odgovara na ljudska ljudska pitanja, na njihove zapitanosti. I mi danas u ovom vremenu, iako živimo u 21. stoljeću, nismo odgovorili na mnoga pitanja. I ne možemo je lako odgovoriti, ukoliko... Ja ne vratimo na kur'anski tekst, pogotovo na ono što dolazi iza. i Možemo na neki način da govorimo, raspravljamo i da odgonitamo neka pitanja koja su vezana za ovaj svijet i za trenutno stanje u kome se nalazim. Ali za ono što će doći sutra, to već niko ne može drugi znati nego Allah Ževešanu, kao što je bilo i oni i najavao predznicima, odnosno smaku svijeta 21. Da. decembra 2012. godine smo vidjeli da to niko ne znao sim Allah i na kraju se ipak uspostavilo da uistinu je Allah tam. jedini zna kada će to biti. Profesore, mnoga naučna isreživanja odgovore su našle upravo u Kur'anu. Naravno, jer Kur'an Kerim, ukoliko znamak dolazi a po nama, naravno po vjernicima, Kur'an i Kerim dolazi od gospodara koji ne griješi, koji ima savršeno znanje, a mi svi imamo krmljevo znanje i mi svi griješimo prema tome da bismo onaj neki način se približili nečemu što nećemo gdje nećemo griješiti onda treba učiti Kur'an al-Karim upravo zbog toga što, što što je sve navedeno nikada nije to. Imate, recimo, druge religije koje imaju objave koji su vremenom izvitopene, naravno. No. O tome islam nas tako uči. Međutim, Korani Kerim se zna da je došao i da nije nastalo promijenje ni u jednom harfu, ni u jednom slovu, niti je šta dodano, niti je šta oduzeto. Prema tome jasan je znak na dolazi od onoga koji sve zna, Sve može. I onaj koji sve zna je upravo ponudio Kur'an i Kerimini, ponudio ljudima i poslao preko svoga milenike poslanika Mohameda s.a.w. da ljudima obznani ono što on želi i da ljudima da upustva i na neki način nagovještaje o čemu će oni sutra tek moći da, da na neki način utvrde. I ovim se kroz Kerim stalno kroz naučna dokazivanja u stvari potvrđuje Allahova veličina, supremacije u svemiru i na, naša vjera postaje čvršća, jača i stamenija upravo zbog toga što je onaj Kur'an i Kerim e, nigdje niko dosada u naučnim istraživanjem osim naučnih hipoteze i pretpostavke. To je nešto drugo. Ali kada je u pitanju, recimo, e, neka činjenica koja je naučno dokazana, nigdje se nije našlo da se opobrgao bilo koji ajetniti je ta naučna činjica oponirao nauci. Ovo što mi imamo nekada u našim razmišljanjima, neki intelektualace kod od nas je na zapadu da kažu da, da ne može vjera i nauka zajedno, religija i, i nauka zajedno, to je zbog toga što je to bilo srednje vijek kada se na temelima iskrivljene vjere, nekada dokazalo da neke činjenice nisu u redu. Međutim, u Kuranike Rimu, i, i, ja bi volio da nađem čovjeka koji će kazati da je nešto onaj u Kuranike Rimu objavno, a da je naučno ona na neki način oponirano. To nećete nikada zaživjeti, niti imamo. Ako je stvarno nauka dokazala, pokazala, eksperimentalno nešto iznijela, iznjedrila, To je jasna znak da sigurno se slaže sa Koran i Kerimom. Mi nećemo ni jednu činjenicu naći. Zato kažem, slobodno onaj pozovite sve ljude na svijetu, neka ne podastru činjenice i samo ako je to naučno valorizirano, može se ispitati, može se dakle ona eksperimentirati. I može se dokazati nikada ni jedan jedini ajet nije oponirano strane nauke. Što jasno govori, dakle, da, da da mi još zornije, još, kako bi rekao, ljubomornije, čuvamo ovu knjigu koja je neka vrsta navigacije. Zato poslanik Ali selam kaže Kitabullahi wa Hablullah. Allahova knjiga, to je iz Kur'an je Allaho uže. Al-mabdudu mine sema ila lard koja Allah spustio s neba na zemlji. Ja to nazivam navigacijom. Ja danas ako želite potovati bilo ona gdje na zapad ili kod nas, ali posebno na zapad, je to razvijeno. Navigacioni sistem se postavi u auto, vidjeli ste, i vi nađete u minanu u Frankfurtu, u Londonu, u bilo kojem drugom velikom gradu i metropoli nađete ulicu da vede vas tačno na metar daleko od mjesta gdje treba da da izađete. O ovo je Allah takođe poslao kao navigacioni sistem da se možemo kretati jer ovaj Dunjavuk je daleko veći i od Minhena i od, ne znam, Londona i od Bona i brojni drugi, ona je destinacija u svijetu i ne možemo stvarno da se krijećemo na jedan e, kvaliteta način ukoliko nemamo taj navigacioni sistem koji je nama spuštan, a nažalos mi imamo navigaciju, a mi tražimo ulice bez navigacije da. i onda je to jasna znak da nismo dovoljno vjerovatno svjesni da imamo taj navigacioni sistem kod nas ona je tako u našim kućama i zbog toga je preporučujem upravu ovim posljednjim noćima mubarek Ramazana da što je moguće više pročitamo Kur'anul Kerim jer ljubav prema Kur'anul Kerimu će učiniti da mnogi od nas zadobiju te veličine koje Allah posebno ona je tako traži od nas a, ili ili na nudi poslanik alejhiselam kaže za jednog sahaba koji učio recimo samo suru ihlas to je jedna najkraća sura u Kur'anu Kerimu i svi znamo kulhuwallahu ehad i e, uči tu suru često i poslanik alejhiselam je rekao o njemu kaže inne hubbaha adkhalakal janna ljuba prema tvojoj suri će te uvesti u džennet tako dakle, što on volio da je uči stalno što je iako je ona najkraća ali ona sadržajna jer u njoj je pričana sva islamska akida saznana u njoj je šije te islamske akide ona trećina Kur'ana koja govori Allahu u stvari je svedena i ovdje kako bi rekali interpretirana i artikulirana u ovo ovo je kratkoj vrhunoj sadržajnoj suri. Euh profesore uh, Kur'an je dao odgovor na sva pitanja. Ne postoji ni jedno i vi ste to rekli ni jedno ljudsko pitanje ko, na koje Kur'an nema odgovor. Je. Samo što nekada ljudi ne mogu da shvate i kažu kako u Kur'an i Kerimu se ne govori o tome, pa ne govori o tome, pa konkretno da. se spominje to i onda kažu vidite, nije Kur'an i Kerim govorio o svem. Međutim, ovdje je stvar jasna, Kur'an Kerim dakle uopćeno govorio o svem, on kad bi govorio detaljno o svem, Allah zna. I nas bolje nego mi sami sebe. Znak kosmos bolje nego smo ga mi otkrili. Poznaje i zemlje, mjeseci, Jupiteri, i mjeseci, i Jupiter i saturni, sve ostalo bolje nego mi. Dakle, oni je mogao daleko više, ali onda bi nam trebalo 50 vozova da voze taj Mushaf koliko bi bio obširan. Zato je Allah ovdje kao ljude da oni изуčavaju i da otkrivaju određene stvari. On samo naći alno spomenu pre nas usmjerio, dakle na to i prvi riječi vidite u Kur'anu nisu da vjerujemo ni da klanjamo jer čovjek kako klanja, a nije svjestan, slabuje taj namaz. Koliko postija nije svjestan da da ga taj post onaj na neki način približava Bogu i da čini bogobojaznijim kao što kaže Allah u Kur'anu, la'alakum tattakun. Postite zbog tetakum da postanete bogobojazi, da budete bolji, budete plemeniti. E ono da nas Allah napati sa glađu i žeđu, kao što neki misli. Kod tako misli, onda bolje i da ne posti. Dakle, on, on ima samo glađ i žeđu. Ode se ne radi o tome. Ode se radi dakle, o strasti, a pokušaju da čovjek sebe izvuče iz, iz tog nekog grotla. Jel tako, ti strasti u kojima se čovjek innače nađe iz Dunjaluka, u koji čovjek upadne, bez koliko htio ili nehtio. Ali ovdje je bitno da, da, da, da se onaj Kur'an i razumijeva u ovom smislu, da odgovara na sva pitanja, u stvari načil sve koskorani Kerim obradio podobožavanja Allaha dakle njega da ga spoznamo jer je to i zadatak da Allaha spoznamo i da druge o njemu poznajemo pa on da govori o nama pa govori o drugima pa govori o prijateljima govori o neprijateljima govori o svim dakle elementima ali u kratkim crtama dok čega zato što želi da mi sami otkrivamo da mi sami Nešto spodneti, da mi sami dolazimo do tih elemenata. Nijednom naučnom skupu, koji je davan nekada održan, jedan od muslimana upravo tumačio, odnosno postavio ovu tezu, kako ste vi malo prije u pitanju navjeli, da, da je Ukraanu sve odgovor, imaju odgovor na sve, kaže pa gdje imam je ovdje odgovor za atomske fizike, pa gdje imam je iz pa gdje imam je iz I onda kaže, uite, nemate vi Ukraanu odgovor na sva pitanje a njemu kaže citira samo ajet u kome navlaže Šanu kaže fes ali ehle zikri in kuntum la talemun Allah kaže pitajte ehle zikr ehle zikr su eksperti stručnjaci iz jedne oblasti pitajte stručnjaka iz te oblasti koliko ne znate dakle tu je odgovor na na sva pitanja dakle ako želimo da govorimo o atomskoj fizici onda se pita čovjek Toga, a ne teolog. Ako želi da se pita o hadisu, da se pita čovjek koji je doktorirao ili usavršio hadis, ako se govori o fikhu ili šerijetskom pravu, onda se pituje šerijetski pravnici, kao doktor Kardavi koji je doktorirao na šerijetskom pravu, kao neko od naših ovdje, ali tako, ovi onaj mladi učenjaka koji su doktorirali na šerijetskom pravu i oni su najpreći da daju odgovor na topi. I oni će dati pravi odgovor. Glavno, stručnjaci koji su e, se usavršili u određena oblasti, oni daju prave odgovore, jer će oni potpuno odgovor dati, a ovo kako mi tumačimo, da kažemo o svemu, onda bi tek Kurani i Kerim bio toliko veliki, odnosno mushaf, da ne bi stvarno mogla čitava onaj armija ljudi da ga nosi koliko je bio opširan. I zbog toga ovi majetom se u stvari ukazuje na to. I zbog toga i ono kad govorimo o tumačenju Kur'ana, svako tumači i svog aspekta. I zbog toga, inače u islamu, kod nas se ono fetve daju kao odgovor neka pitanja i danas je uriženo mišljenje među islamskim i taletualcima da danas ne može na pitanja ona koja imamo, koja su kompleksna danas u istinu u 21. stoljeću ne može odgovarati jedančovi, nego mora čitava ekipa I zbog toga u Saudiji, nekada dok je Rahmetli bin Bas bio živ, on je bio samo presjednik komisije za fetve, ali je imao kod sebe čitavu plejadu učenjaka koji su iz razni oblasti, i vjerski, i ovi uvjetno rečeno svjetovni nauka, davali svoje odgovore i on bi tek potpisao tu fetvu nakon njihovog kazivanja i nakon konsultiranja sa svima. Tako da mi jednostavno tumačenje Kur'ana ne možemo drugačije shvati nego uključivanje svih, svih mogućih snaga iz razne oblasti koji su naravno vezane u tom određenom ajetu i onda ćemo tek vidjeti da je Kur'an u stvari govorio o svim segmentima. Ponovno se vraćamo u tomatčenju Kur'ana vi ste sami spomenuli pa e, tome da, e, da ljudi sami sebi daju za slobodu i pravo vi kažete iz potrebe ili iz nekog opravdanja ali nismo svjesni e, koliko odgovornost vo, vodi jeli, sama činjenica da mi kažemo šta Kur'an kaže. Spomenuli ste posljedice pa evo ego no se dotiče svakog od nas. Naravno, često ljudi kao što vidimo u našem društvu, pogotovo ako uđete na Facebook ili na internet, govore o svim elementima, čak i šerijskog prava ili islamskih znanosti o kojima nemaju dovoljno znanja. I onda rekli smo malo prije da je nemoguće da poznajemo šerijatu koliko ne poznajemo Kur'an ili sunnet poslaniku ni munjuru. Asunet poslalnika Ali Selam je sadržan u stotinama i stotinama dijela, hadijskih dijela. Vi danas nemate imate među ljudima koji sebe nazivaju stručnjacima u islamu, nemate mali broj ljudi da je prošto bar jedno dijelo. To je jedno dijelo sadrži kao naš Sa'il Buhari, nekoliko tomova, ovdje, četiri toma štampa, no ono je u stvari u osam tomova i na arapskom jeziku zatim e, muslim i tako dalje koji ima e, osam tomova takođe uskoro se pojaviti abashadin ja na prijevodu komentaru e, muslima koji će imat osam tomova i to će inshallah do kraja godine naravno nadam se biti završeno i uskoro će biti štampano dakle rijedak je broj ljudi koji su završili ili pročitali ti osam tomova kod Buharija kod Muslima kod Tirmizija Abu Davuda Nesajia Ibn Majda da ne od Tabaranija čija tri dela sadrže oko 100.000 hadisa Rijedak je čovjek i čovjek koji se bavi čak islamu koji je to izcitao. A kako možemo da tomašiti vjeru ako nismo iščitali, govor Allahog poslanika, ali islam koji je jedini, dakle, validno, sigurno, pouznan, originalno protomačio Allahovu rič? Nema šanse. Međutim, vidite, svi ulaze u to i svi tumači vjer. Čak imate kod nas mladića koji koji nije završio više od škole, neka da srednju školu, ali on tumači onaj i ulazi da dakle u detalje koji za koji zaduženim u feseri ili neki stručnjaci tove oblasti, oni ulaze i odma osuđuju druge ljude. Zbog toga je vrlo opasno, malo prisam citirano je hadis kod imama Termizije gdje poslanik Alislam kaže Bogud je govorio ano, bez znanja, a bez znanja je ono što smo rekli, ono uvijete čovjek treba da poznaje, on je pogriješio, makar i pogodio. Jer je problem što mnogi ljudi imaju uh, lijep govor, imaju tečan govor, oni su eloquentni. Ali oni, oni svojom elokvencijom, stvari, zamajavaju ljude. Imate koliko ljudi, a ja vidim i na medijima nastupaju, često se pozovu, govore u ime, vjeri. Ali to su priućeni neki šehovi, ni ne šehovi, koji ne poznaju uopće ni je sad, ni šta je sin u Kur'anike Rimu, jer kažu da počinje Kur'an sa, sa ba, ono bismillah, a završava se ono mine nas, suri nas, sa, sa sadom, a to nije sad nego sin. Dakle, oni ne razlikuju tačno harfove u arabskom jeziku. A oni vam tumače, često našim nekim TV kanalima, vidim, tumače ti neznalice, tumače vjeru. A oni su elokventi, oni lijepo govore. I vrlo je opasno o tome kada ljudi lijepo govore a ne argumente. Nego jednostavno na svojom slatkorečivošću, kako bi rekao, okupe ljude i manipuliraju ljudima mislijeći da, onaj, naravno, ljudi misle da oni daleko više znaju. A nije to znanje. Jer znanje, kao što znamo u Krojan Kerimu, koliko čovjek e, pogrešno potumači određenje stvari, on zavodi sebe i čitav narod iza toga. Lakše je sve drugo ukoliko nešto na ovome svijetu tumačimo, pa možda izgubimo materijalno. To nije toliki problem. Ali ovdje se radi da se čitave generacije ljudi, čitave generacije muslimana odvode u neku vrstu kataklizmi iz koje neće izaći. A na ovom svijetu je konačna odluka, da li džennet, da li džehennem. I onda ukoliko imamo slabe selektore, odnosimo mi unu rep Allah kaže farikum fil jenneti wa farikum fil sa'ir. To je termin farik, u naci klub, reprezentacija. Pa Allah kaže farikum fil jenneti. Jedna reprezentacija igra u jennet skoj, to je li je ide u jennet, a druga farikum fil sa'ir, a druga ide u sa'ir. To je velika responsa Allah-u. tome je vrlo opasno da kroz loše tumačenje ili tumačinje koji nema argumente ukoliko onaj ljude povedemo i zavedemo pa onda budemo i mi stradali a stradali iz drugih zbog toga je upozoravam da treba tu stvarno biti oprezan jer kao što onaj ne možemo povjeriti e, slabom ljekaru da vrši hirurški zahvat na našim djetetom treba voti računa da da ne može ni svad da govori o o vjeri i posebno o stvarima koji su vezane za biti ili ne biti sutra na dan danu, to je da li biti u dženjetu ili raditi one, one strašne scene u dženju. Profesore, zaista mi je bilo drago što smo porazgovarali i naučila sam puno toga novog. Hvala vam od srca, ali evo za kraj jedna informacija, prije mjesec dana kada smo vas kontaktirali, bili ste napolaganje jednog kamena temeljica u Zenici, da. znači da se u Zenici dešavali neke lijepe stvari u posljednji vrijeme, je li tako? Pa u kao malo gdje se dešavaju tako prelijepe je. stvari od, nam od, se od naših puteva koji se rade, ja, kružni tokova i svega ostalo je. Mislim da malo je koji gradu kao u Zemca u posljednje vrijeme napredovao, a posljedno imam priliku i zadovoljstvo da, da kažem da smo mi nedalno imali upravo taj kamjen temeljaca. To je za novu zgradu jer mi dosad smo bili na neki način postanari od 1993. godine i ove godine mi obilježavamo 20 godina postojanja i rada e, na našem fakultetu koji ima četiri ocijeka. Trenutno ocijek za islamsku vjernu nauku gdje pripremamo nastavnike i profesore za e, naše škole za islamsku vjernu Zatim imamo socijalnu pedagogiju, dakle ocijek koji priprema naše studente da budu toliko spretni i da budu toliko kvalitetni da mogu odvikavati sve naše mlade od droga, od raznih drugih, jel tako, ovi anomalija današnjeg vremena, da imamo preškolski odgoj, e, takođe odsjek i na kraju e, od ove godine smo uveli arapski jezik i evropsku književnost, jer će nam trebati normalno i prevodioca i profesora koji će predavati taj predmet nastavnika u osnovnim školama koliko neko izabare, to kao izborni predmet. I imali smo upravo onaj kamen temelja za kome su bili i švan predsjedništva Bakri Zegović naš uvaženi Reis Suleman, za tim brojni ambasadori islamskih zemalja i predstavnici brojnih ambasada i brojni drugi e, velikodostojnici koji su podržali ovaj projekat i mi ako Bog da onaj evo, smo već počeli radove već odavno se radi na, na na toj zgradi ovi grubi radovi su počeli nadamo se do otprilike za 4-5 mjeseci da ćemo imati pod krovom tu zgradu onako izgrađenu onda će biti uređivanje pa se nadam za nekoliko godina ćemo imati jedan prelijep obijek mi se nadamo polone što na obećala Ritek taj i pre onima maketama da sto biti ipak najljepša zgrada nije što je našla, ali će biti najljepša od u Zemci i možda i dalje, jer će uistinu biti nešto što je onaj spoj tradicionalnog i ovoga novog. To je nešto, to će biti u kompleksu onda kada se ulazi u Radakovo e, sa ovom džamijom koje je prelijepa, isti arhitekta radio i džamiju i tu našu, mm. naš fakulte. Tako da ćemo imati jedan kompleks koji će biti onako ogledalo Zemice i kad se bude ulazilo u Zemcu onda će stvarno onaj, se imati jedan lijep dojam ajo onaj kažem drago mi je da mogu to izrasti na vašoj televiziji to spomenti objekat dakle koji će koštati puno i gdje će učestvovati naše nekoliko kompanija koje rade građevski firmi i nadamo se da će i oni od toga imati onaj koristi jer ćemo zaposliti veliki broj nekoliko godina naših radnika a izgraditi jedan obrazon odgojni objekat koji će sigurno utcetiti kako na budućnost naših mladi Tako je, te nove buduće generacije doista obječavaju. Profesor, hvala vam najljepša za ovaj razgovor. Hvala, hvala što na. ste doputovali zence, što ste izvojili svoje vrijeme da se družite danas sa nama. Hvala i vama i meni je bilo posebno drago da mogu učestvati u vašu jednosti. Poštovani gledatelji, budite i sutra sa nama u ramazanskom programu u nastavku, ostanite uz program HRTV.